Després d'aquesta intensa llevantada, mai millor dit, i quan passeu un minut de tres quarts a 11 del matí ha tornat a sortir el sol. I quan surt el sol, nosaltres rebem cada dimecres amb molta alegria al Marc Pasqual. Ell, amb aquesta secció de vida autònoma, intenta que tinguem els coneixements suficients i necessaris, precisament, per, això, per ser autònoms, per ser sostenibles, etc, Marc, què tal? Molt bé. Amb l'angustí va d'encar arrosseguem, però... Encara arrossegant-lo, molt bé. Ja uh -huh. va sortint. Molt bé, doncs escoltem avui volíem parlar una miqueta de eh, les eh, previsions per, aquesta, per aquest mes de, de novembre, del que ens toca fer, de que cal, del que cal tenir en compte. I alhora, abans que res, aprofito també per recordar-vos que estaria bé que ens enviéssiu dubtes, preguntes, etc, etc, al nostre programa perquè el Marc eh, les pugui resoldre allò setmana rere setmana. Sí o no? Sí, si sí, més no, no, no ha anat a cegues. Així sabem què és el que interessa més i podem incidir-hi. Mal bé. Doncs sí, fem previsió. Com hem vam que vam canviar de 15 a la mensual perquè, bueno, volia també poder tractar d'altres temes més d'autoconsum i no està Exacte. cada sessions fent Escolta, previsió. Escolta, el que jo he dit és veritat? Vull dir, aquest solet ens va bé després de pluja? Sí, tant. No sé, jo ahir, com bueno, ja saps, vinc amb la moto, vaig amb uh -huh. la moto i les pluges m'ho compliquen i aquest matí sortir a veure el sol així, les gallines que quan jo estic a casa les deixo obertes no era el gall per l'hort m'ha de fet i mm -hmm. les gallines que es fiquen al sol per escalfar-se i ho veus, com tot desperta una mica millor. I és bo, no?, per la, per la terra, perquè hi, per exemple, doncs això, alguns analistes aquests dies, eh?, deien, clara la llavantada ja sabem que ha produït d'anys, etc etc. però també és important i necessari eh, aquesta aigua per la terra, etc etc bona per unes coses, no tan bona per altres. Sí, i el sol també el que ajuda molt és aquests cultius que estem fent ara d'hivern, que ja que hem plantat, o estem, bueno, recent plantats, que ja estan germinant, vulgui sonar no, el sol, és com aquest... Bueno, com comentar, a l'hivern les coses es paren ben, Tu plantes ara tardor A l'hivern farà una pausa I a primera seguirà I així podràs acollir el cultiu abans de començar els cultius d'estiu de, Aquest soleta que fa és accelerar Perquè si estem tots els llocs d'un núvol Et creixerà molt poc I quan arribi primavera encara hi haurà molta feina per fer i... Clar, Em deien que aquesta aigua és bona pels cereals jo de cereals, bueno, com que parlem aquí més en el particular i tal, tampoc et ser... Sé... No ens no sabríem, no sabríem dir tant, però els experts deien no és bona, per tant, d'algunes coses, però ara, pel conreu, doncs, que hi ha de cereals que, d'alguna manera, suposo que és el que tu deies, aquest cicle de l'aigua i el sol, l'aigua sí. i el sol, doncs li és bo per uh, per créixer. Sí, Molt bé. Tant. Doncs comencem. Va. Com vam parlar el mes passat, octubre és el mes de la cementera, se li diu, que és aquest impàs entre acabar uh -huh. els cultius d'estiu i, i preparar la terra... Els cultius de tardor. Doncs aquest mes és el mes de plantar per excel·lència. És a dir, l'època per plantar els cultius que seran d'hivern és finals d'octubre i novembre. Depèn del lloc, depèn de quan vinguin les gelades. Per exemple, aquí al Vallès, el seu seria fins mitjans de novembre. Finals de novembre ja ens estem arriscant, que el fred no ens deixi tirar endavant. Però és això, si octubre era cementera, novembre és més de la plantada. Molt bé. Perquè desembre ja sí que excepte alguns cultius, per exemple l'all que es planta per Sant, per Sant Joan per Nadal, sí. però són cultius que són molt, molt resistents, l'all pot amb tot. Molt vale. Però en general és això, és... si no I ho plantem co... encara, plantem Clar. ja, perquè... Però i, i què plantem? Què plantem? Uh, el que podem plantar ara són, per una banda, els cultius que es poden plantar pràcticament tot l'any, que ja són la bleda, el raba i aquests. Després tenim la, la xicòria, les cols de primavera, que són aquestes cols que a principis de primavera ja podrem collir, Ara és el moment. Plantem la col de primavera. Tot el tipus de pèsols. Mongetes, si volem plantar, també ha de ser ja, perquè si no se'ns farà tard. Les cebes també és bon moment. Faves, la fava igual que el pèsol, ara sí? és, és un uh -huh. bon moment. Jo, de fet, em volia plantar ahir, però amb les pluges no vaig poder, així que ho deixarem d'aquí uns dies. Em, les faves comencen ara. És a dir, encara no patim perquè durant tot el novembre podrem plantar plantant faves. Ara són les primerenques. El nap i la pastanaga i si algú, bueno, l'all com hem comentat i si algú vol plantar porro el porro sí que estaria bé fos protegit comencem amb un hivernacle o dins de casa tapat amb un pot de plàstic diguéssim, i quan ja el tinguem la planteta una mica la referència costuma ser quan tinguin 4 o 5 fulles és moment de passar-lo al camp si és sensible molt bé. Doncs déu-n'hi-do, el eh, que podem plantar. Sí, sí, sí. De part tan eh? sí, Sem hem... Sem Sem Sem Sembla que no, eh? Sembla que no. Tot sembla que pensem no. Pensem en els típics cultius, tomàquet, carbassó, sí. que són, sí, són d'estiu, i després hi ha un món per l'hivern... I tu no... que penses que els pagesos a l'hivern no... No, sembla que no. <laughs> eh, I sobretot, penso que sobretot és a nivell particular, que ens pensem que no, que no es pot, mm -hmm. o que només hi ha una o dues plantes que l'aguantin. Sí, sí que és veritat. I penso també... El, però el problema de plantejament està en que ens pensem que ha de ser algú que aguanti les grans nevades i grans gelades sí. i justament el que fem és aprofitar quan encara hi ha bon temps que és ara i quan torna el bon temps aquest espai a finals de novembre desembre, gener i principis de febrer que fa tan fred les plantes que fan es paralitzen no hivernen però mm -hmm. però quasi eh? seria una mica tu veus que les faves al desembre no, no et creixen pràcticament, estan parades s'aguanten mm. verdes, amb les pluges es tomben algunes fulles es sequen que tenen si la sensació de que, ai, ai, que se m'han mort no, doncs i no. quan torna a sortir el solet que tenim justament avui quan torna a sortir aquest solet al febrer, al gener doncs veus que de cop es desperten i et fan un sprint al final que és sembla mentida que a més la fava, com que és una planta que tu t'has d'esperar que acabi el cicle no és com la bleda, que la bleda la pots collar quan vulguis com que veus que l'afabet has d'esperar, tu la vas veient i dius, ai, que no arribarà a temps. I quan arriba el bon temps fan l'es prim final i... I arriben, eh? Sí. Molt bé. Doncs eh, ja veieu que és eh, molt interessant eh, saber que sí, que en aquests eh, moments hi ha molta feina, es planta, i es planten moltes de les coses que després eh, conrearem. Molt bé. Sí. I si sí, tenim un balconet o així, que volem que sigui únic, de cara al jardí també és el moment per la l'assembla dels clavells, els crisantems, les malves. Hi ha també tot un món de coses que podem combinar amb aquestes plantes d'or que hem comentat i així fer-ho útil i bonic. El jardí útil que parlàvem. A uh, l'hora de collir, per qui estigui despistat, el blat era a l'octubre, si encara ens tenim a collir ja i a assecar, perquè ja no ens farà res més a priori, sempre després, cada cas això són referències és el eh? que anava a dir, eh? les aquest canvi de temperatures que en el que passem de la calor al fred, i el fred dura 4 dies i ja està, això clar, tot això incideix bueno, no? ha vingut l'estiu de Sant Martí uh -huh. i les plantes es amb boges per això et dic, és una referència tot això. després cada cas a cada vall cada lloc climàtic diguéssim, és, és, és un diferent. món però si sí, el blat ja el tinc... Ja el vaig collir justament ahir perquè ja el veies que no faria més penotxa, diguéssim. La remolatxa també s'ha de collir, I parlant de fruites, les pomes es collen ara la, i totes que són fruits secs. Bé. I ara ja tant de com de consum, ara és moment de, cítric, de cítrics. Sí, ara les taronges, les mandarines les limones, ara el farem, mercat no? ara més fresca són d'aquí uh -huh. les que et diguin que són de proximitat tu pots creure perquè és època i, i tenen més gust tenen més consistència que qualsevol època de l'any què més? ens hem d'anar preparant, si tenim alguna olivera i volem collir per fer olives o en conserva o volem fer oli estem ja, és dir, comencem a treure la, la gespeta o agafar la, les xarxes o el que ens faci falta perquè aviat collirem i... Més o menys també, final d'any, primers d'any es collen les olives o, o abans? No, es collen finals de novembre. Finals de novembre, sí. bé. També depèn molt de la veritat, sobretot si és arbequina, si és el que sigui, doncs van avançades. Jo, per exemple, l'olivera que tenim... Bé, tenim com una olivera que era en principi de curació uh -huh. i... Clar, jo vaig començar a agafar les olives, perquè no... Aquesta ja està per collit ja. Però hi ha altres, tenim unes altres més salvatges, estan que els queda una mica. Molt bé. Si tenim gallines... Encara van a bon ritme d'aposta, però siguem conscients, diguéssim, que d'aquí res ja començaran a baixar la producció d'ous perquè la gallina va vinculada a les hores de llum. És a dir, quantes més hores de llum hi ha, més ponen ous. Sí, Mira què acabo de descobrir jo. Sí, sí per fer una referència, tu que has de comptar és que a l'estiu les gallines posen uns 6 ous per setmana. Bé, uh -huh. I a l'hivern uns 4 ous per setmana. Per tant, totes aquestes que estan en instal·lacions eh, industrials, per això tenen llum. Totes aquestes que fan és... Falsen trampa. Durant el migdia, mm. no passa res, però al matí i al vespre els apareixen unes hores de llum, perquè vale. la gallina es pensi que sempre és estiu. Exactament. Que, bueno, això no, sé, jo, a no que ho clar, ho sé a nivell d'organisme... No, clar, a nivell d'organisme suposo que no es recupera la de la, de la mateixa manera. Les gallines aquestes tenen sempre les mateixes hores de llum, de, di i de dia i de nit, diguéssim, durant tot l'any. Perfecte. Assisten sempre a màxim rendiment i hi ha ja, així com a notació de previsió del mes lluna nova cau el dimecres 14 i lluna plena el, 20, el dia 25 per qui vulgui seguir criteris de, per plantar i tal sí. que allò, val, de, val, allò, allò del calendari del PGS eh? sí, després fer un apunt que és, el sols acostumen ara a estar el terra a estar cansat dels cultius d'hivern i d'estiu si encara no, no ho ha abonat adobat, doncs és el moment sí? és a dir, si heu plantat els llavors i no podeu llaurar diguéssim, bueno, una adob superficial es poden tirar el compost o els fems ben per sobre la terra que això amb la pluja ja anirà filtrant i ja ajudarà la planta molt bé, per tant és bon moment també de fer-ho perquè <coughs> venim això, no?, d'una terra més cansada de tots els conreus que hem plantat a l'estiu mm i tot i que hi hem parlat justament de que a l'hivern no es deixa de plantar, podem seguir plantant. Sí que hem d'agafar el plantejament que ara estem fent les últimes tasques de camp i després hem amb la feina cap a dins de casa. Ara és bon moment per fer les conserves de les, de les collites, és bon moment per posar a secar també, per això al forn a baixa temperatura perquè es sequin i els podem emmagatzemar en un lloc sec i fresc. Mhm. Uh -huh. Vigileu que no siguis a tot humit, perquè, per exemple, a mi que m'ha passat és que les seves les hem deixat en una barraqueta massa humida i han germinat totes, també totes les seves penjades i brotant també és bon moment pels bolets ja que els cultius d'hivern ara tenen menys xitxa diguéssim sí. els bolets que es poden fer dins de casa és un, bueno, a més és tardor, el clima és més humit i és més ofert per fer cultiu de bolets o fer cervesa etcètera. hi ha tot de tasques que poden fer dins de casa que és autoconsum i no va lligat al camp i és el moment, és el bé, moment. clar, és aprofitar que eh, eh, n'estàs més a casa i per tant tens més hores i més, eh, molta més eh, possibilitat de, de, fer tota aquesta, de fer tota aquesta producció Déu-n'hi-do, eh? és molt interessant eh, conèixer-ho i, i saber perquè tens una mica la percepció això, no? que només veus al camp fantàstic i, i allò a l'estiu i en canvi el, a l'hivern hi ha molta feina prèvia que, que s'ha de fer, com per exemple el tema aquest de conserves, mm. lògicament i sí que ha per tenir en compte perquè jo aquí escar escarmentes amb el temps eh? si hi ha eines que ara acaben els cultius d'estiu no utilitzareu, netegeu-les bé si després els passeu un drap amb oli perquè si no arriba a la primera ja estan tots oxidats jo, hi ha eines que no, no he llançat però que veus que que, no, sí, que se t'han fet mal bé per sí. no, per no cuidar-les perquè s'han quedat eh? amb restes d'herbes per exemple la sí. de falç sí, sí. de d'allà i, i això ja em... es fa mal bé es va, sí. va, va oxidant no? sí, sí, sí. I, I bé, això és el, una miqueta la previsió del, del mes Molt bé, doncs ja sabeu que tenim aquí la possibilitat de que mm, pugueu enviar-nos preguntes, dubtes, a Marc ho dèiem Em eh? donem el correu? Sí, el, el correu, el meu mateix, és marc arroba autònoma Recordem que és vida autònoma, però només una de les dues A uh -huh. sí. O sigui, junt, vida Juntem. autònoma menjant-se un A eh? Exacte, uh -huh. com molt bé, doncs marc-arroba-vida-autònoma.com, autònomacom se com dèiem, aquesta, aquesta dubtes, preguntes eh, que tingueu, que vulgueu, temes que vulgueu que tractem aquí en el nostre programa, en aquesta secció de Vida Autònoma, aquí al Rubí al dia. Sí, i tant, justament. I per la setmana que ve, setmana ve parlarem d'opcions alimentàries, una miqueta... Que... Què vol dir això d'opcions alimentàries? Tots coneixem què és vegetariet, tots cone, cone, cone, coneixem perdó, què és o s'està reconeixent més el veganisme, sí. però hi ha tot un seguit d'ideologies i opcions que bueno, farem una, oh, una descoberta. El, de la recomanació de l'OMS de no menjar uh, tanta carn, és moment de saber quines opcions tenim, perquè certament eh, això ha generat molta polèmica, ja no, sabem, eh? I uh, ja no sabem gaire bé quina és una alimentació o quines opcions alimentàries uh, tenim. Marc Pasqual, gràcies. A vosaltres.